Zaila izan da, impactuak bitziki azkarrak izan dira, eta joan denazten baino abiatura jo batzen aien jokoan. Eta horrek pixka uh, bat ahitu ditu, eta enoztetan guk ere detaile batzu baitu golin lantzuko, eta horretan dugu gure, gure pakizagatzen. Ekipak gubaino azkarrakoa dira, pixikoki, eta, eta baute gusaiak joa, janei baitu gubaino fitakoa erdirela jokoan, uh, bai bai sistema jokoan, bai denetan. Eta guk hori ez dugu hori no bar natuaz, dugu hori no sakonduaz, eta hori no gure joan urteko mailan adikida, balitugu jokari berriak, eta hori barduen dugu enosko zonen holandu, hori bihaste ondeko matza intzin, eta hori dugu bihasteaz.